Europar Komisioan lan egiten dut, baina ez eh, suman zentro zentroan. Komisioak igorri du ez bat langile guztiei, informatu zer gertatzen zen eta edifizioan egoteko edo etxean egoteko. Eta mar minutu beranduago duago errezibitu dugu beste e bat esan ez metro, metroan ere atentatuak zeudela, baina bitartean... Ezin dugu ediziotik atera eezzin gera sartu ezzin dugu blokatuak gaude edifizioetan. Ba orain begiratu dugu pasagera paszioetan ikusteko denak hemen gauden, denak hemen daude, Bizpairu langile blokatuak zeuden metroestazioan, atentatua egon den metroestazioan etxera sartu dira ondo daude, bueno, ondo fisikoki.